El calendari de la fruiteria em confessa que som el mes de maig de l'any 2015. Tal dia com avui, jo, un benjamí com qualsevol altre, seguint les precises premisses de la segona pràctica de la signatura de tractament i publicació d'àudio del grau multimèdia de la LOC, us llegiré, tot seguit, un grapat de ben escrites paraules el text escollit es titula Conte i tan aviat podria ser un poema disfassat de conte com un conte ben vestit de poema. L'autor de la versió original fou l'Arthur Rimbaud i la versió que jo ara desvirtuaré amb tanta traça serà la tradicció que em feu en Josep Palau i Fabra. Un príncep se sentia vexat de no haver-se esmerçat sinó en el perfeccionament de generositats vulgars. Preveia sorprenents revolucions en l'amor i sospitaven les seves dones una capacitat superior a aquesta complaença amaritzada amb cel i amb luxe. Volia veure la veritat, l'hora del desig i de la satisfacció essencials. Que fos una o una aberració de pietat, ell ho volia. Posseia almenys un poder humà prou gran. Totes les dones que l'havien conegut foren assassinades. Quins saqueig del jardí de la bellesa! Sota el sabre encara el beneiren i no em va encarregar d'altres. Les dones reaparegueren. Oxí tots els que els seguien, després de la caça o de les libracions. Tots els seguien. S'entretingué a escanyar els animals de luxe. Feu cremar els palaus. Es revolcava sobre la gent i els emocionava. La multitud, els taulets d'or, els vells animals subsistien. On pot arribar a extasiar-se en la destrucció? Rejuvenir-se en la crueltat? El poble no murmurà. Ningú no prestarà el seu testimoniatge acusador. Un vespre, galopava àrdidament. Un geni aparegué, d'una bellesa inefable, atoc inconfessable, de la seva fesonomia i del seu port sorgia la promesa d'un amor múltiple i complex, d'una felicitat indiscible, adduque insuportable. El príncep i el geni se'norrearen probablement en la salut essencial. Com hauríem pogut no morir-ne? Conjuntament, doncs, morirem. Però el príncep traspassar, en el seu palau, a una edat corrent. El príncep era el geni. El geni era el príncep. La música sapient manca al nostre desig.